Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Så här i missommartider händer det lätt att åtminstone jag frirar mig i minnen av tidigare midsommarhelger. Och det är märkligt vilka spratt minnet spelar med tiden ju längre tillbaka man vandrar. Från barndomens midsommarfester på landet minns jag den där evinnerliga väntan på att få börja klä majstången– –och hur nätterna desto bättre varade i evighet. Idag vet man ju hur fort en dag går, hur man knappt hinner med allt som ska göras. Hur ofta suckar man inte över tidens snabba gång, över barn som blivit så stora och allt som hunnit hända sen sist fast det känns som igår. Men inför dagens program drabbades jag av något mitt emellan. Hur mycket men ändå lite som hänt. Jag går tillbaka till de funderingar vi hade inför konfliktsäsongavslutning för tre år sedan. Och då lät det så här... I Svalvågorna efter en dramatisk finanskris ifrågasattes både världsordning och rådande ekonomiska strukturer med ny kraft. Och framväxande makter som Kina, Indien och Brasilien tog allt större plats på den globala arenan. Och vilka skulle konsekvenserna av Turkiets framflyttade positioner efter Ship to Gaza-räden få? Och vilka skulle följderna bli efter USAs nära förestående tillbakadragande från Irak? Undrade vi då 2010. Byter man ut skip till Gaza mot Syrien eller de senaste veckornas protester i Istanbul och vad gäller USA tillbakadragandet från Irak till Afghanistan, ja då blir funderingarna lika aktuella nu som då. Vi konstaterade också att det fanns många tecken som tydde på att vi en gång för alla var på väg in i den multipolära värld som länge förutspåtts. Där i stort sett alla världens konflikter, men kanske i synnerhet de i Mellanöstern, på den ekonomiska arenan och i Afrika, stod inför dramatiska förändringar. Ja, tänk vad fort tiden går. Så mycket som har hänt, och ändå inte. Välkomna till konflikt. Om gud och mammon, konflikt blickar tillbaka på året som gått och finner två tydliga teman. Pengarnas makt från indisk korruption via japansk nolltillväxt till ett amerikanskt presidentval som drängtes i dollar. Och religionens växande roll från ett allt mer splittrat Nigeria via syrisk sekterism till segregerade israeliska bussar. Missommartider, semester och sommarstiltje. Ja, så här års växlar en del av oss ner på lite lägre varv och får kanske en efterlängtad stund att reflektera över den egna tillvaron eller tillståndet i världen. Inför att vi här på Konfliktredaktionen tar en paus i programproduktionen har vi också passat på att blicka tillbaka på året som gått och det lilla urval av världens alla händelser och skeenden som vi har kunnat berätta om i konflikt. Och det var faktiskt riktigt spännande att lyssna tillbaka på vad som har hörts i programmet sedan förra sommaren. Så min kollega Ivar Ekman och jag vill gärna ta er med på en liten rundtur i vårt arkiv där två teman visade sig särskilt framträdande. Det ena, religionens roll i politiken, kommer ni att få höra mer om lite senare i dagens konflikt. Det andra handlar om pengar. För kris, krasch och korruption har ju varit återkommande begrepp. Om pengar som driver konflikter, om ojämlikhet och fattigdom men också överväldigande rikedom har vi berättat i flera program. Ämnet ekonomi har kanske upptagit oss mer än tidigare under det gångna året. Och det har ju inte precis saknats anledningar med den ekonomiska krisen omkring oss i Europa som också har fått stor politiska konsekvenser.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 eller castell som det heter på katalanska. En toda Catalunya, I Madrid gör inte I Madrid kan de inte bygga castell. Det här är en typisk katalansk tradition, säger Joaquin Santan. Och vi hinner inte mer än hälsa innan Joaquin kommer in på det som alla pratar om här nu, självständigheten. Han är övertygad om att Katalonien skulle klara sig mycket bättre på egen hand. Vi katalaner är som våra kastell, säger han och pekar. Starka, sammanhållna, enade. Vi är bättre. Ja. Ja, för att? Ja, för att ungen vi skulle klara oss mycket bättre utan Madrid, förklarade den här mannen för vår reporter Lotten Collin i Villanova i La Chaltru under den årliga Castellfestivalen. En åsikt som han delar med drygt hälften av Kataloniens invånare som vill separera från Spanien men förbli en del av EU. Att stora rikedomar inte garanterar någon välfärd eller ens utveckling blev tydligt i Malin Olofsons reportage från Sydafrika.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 Här är jag och jobbar under de här villkoren, säger han. Ja, som den här mannen berättade är andelen fattiga sydafrikaner oförändrad 19 år efter apartheidregimens slut. Och besvikelsen är stor bland de många som inte fått ta del av de växande inkomsterna- berättade Malin Olofsson i programmet om gruvdrift eller rovdrift i februari. Drastiska, ja brutala försök att bygga bort fattigdom finns det många exempel på. Ett av de mest makabra tillvägagångssätten upptäckte vår reporter Lotten Kolin i Nigerias huvudstad Lagos på en vinglig färd genom en av stans många slumområden. Träkanorten vinglar oroligt från sida till sida när vi klämmer ner oss på de smala toftarna. Ja, människorättsaktivisten Betty Abba och några lokala ledare som ska visa oss runt.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 Trähusen vilar på pålar och mellan dem tar sig människor och varor runt i kanoter. So yes, vi you... <laughs> the Vi åker förbi bostäder, family, yeah. en skola, barer, en hårfrisör och en kvinna som paddlar runt i en flytande diverse affär. det är många men vissa saker saknas i Makoko. Här finns ingen polisstation eller vårdcentral till exempel. De hundratusen människor som bor här har fått sköta allting själva, säger Betty. Det finns ingen skola i det här platsen som är by av regeringen. En kommunik med över 100 000 människor. En väldigt stor kommunik. Det finns no ingen klinik som är by av regeringen. Den ena regeringen som ser är när det är en elektion och de kommer att kolla sina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 Jag föll ner i vattnet, verkarna började. Men polisen brydde sig inte. De fortsatte bara såga ner huset, berättar Filome Digma och pekar ut mot några träpålar i vattnet. Varför det hände vet Filome inte. Jag förklarar vad jag har fått höra från myndigheterna. Att slummen i Makoko är för smutsig och att husen är instabila, kvinnorna blir upprörda. And the government is saying that it's because it's not clean enough. What do you, what do you think about that?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 Lagos rikaste stadstjärnor. Is the residences the, there you have the residences of the richest persons in Nigeria in Lagos state, and so they want to extend that empire here, and they want the poor to disappear because they don't feel that the poor should live side by side with them. So all all this is a grand plan to just eliminate the people and make Lagos look uh, like one of the mega cities in the world. På Victoria Island, bland skinande skyskrapor och multinationella företag, där bor Nigerias rikaste. Och så vill de också att Makoko ska se ut i framtiden, sa aktivisten Betty till Lotten Kolin i programmet Den växande slummen, där vi också besökte Sydostasiens största slumområde, Daravi i Mumbai. Men när vi på konfliktredaktionen besökte Indien i november förra året var det, apropå ekonomisk utveckling och tillväxt, en annan fråga som ständigt återkom. Nämligen jämförelsen med ärkerivalen Kina och frustrationen över att de ekonomiska hjulen där fortfarande går på hög varv medan de har bromsat in i Indien. Men ett problem som båda länder kämpar med, ja, som Kinas nytillträdde president och kommunistpartiledare Xi Jinping har betecknat som ett hot mot landets stabilitet, det är korruptionen. Och i Indien bildade frustrerade antikorruptionsaktivister ett nytt parti i höstas. Till Rajasthan, långt från Indiens politiska nav New Delhi- begav sig vår reporter Kajsa Boglind- för att skildra den korruption som drabbar miljontals- ofta redan fattiga människor. På en liten jordplätt omgärdad av stenjärtsgårdar- i utkanten av byn Gessna ligger två små vitmålade lerhus- med tak gjorda av pinnar och platta stenar. Här bor Dora och hans hustru Kamala-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 Så gör fusket och godtyckligheten, ja korruptionen hos lokala tjänstemän, att de inte alltid får det de har rätt till. Men mest plågas Dora av känslan av att vara orättvist behandlad. Jag tror att det är abolimaterial. Amar Jendiki, Amar Amar Jandiki, Amar Jandiki, Amar Jandiki, Amar Jandiki, Amar Jandiki,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 vi måste lära oss, annars är det ju vi som får lida, sa åttaårige Rampolet till vår reporter Kajsa Boglind. Men korruption är naturligtvis inte unikt för den fattiga delen av världen. Muthärvan i Göteborg, Telia Sonera Affären eller handeln med hyresrätter i Stockholm för att nämna bara några näraliggande exempel. Och hur pengar spelar in och påverkar politiken var också ett hett ämne under den amerikanska presidentvalskampanjen i höstas. I en skyskrapa på Manhattan träffade Ivar Rekman i höstas en av de superrika som bidrog till president Obamas motkandidat Mitt Romneys kampanj. Jag försöker organisera allt. Jag För jag har med Mitt i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 har dragit sig tillbaka från finansbranschen. Nu ägnar han all sin tid åt att förvalta sin egen förmögenhet och att spendera pengar på politik. Jag gav en miljon dollar till Pakt och jag har uppstått över en miljon dollar för kampanjen. Jag hjälpte att uppstå pengar i primära och hjälpte att uppstå pengar i general generella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 Det var av personlig tacksamhet mot tidigare affärspartnern Romney, men också av medborgerlig pliktkänsla som Ed Connor donerade sina miljoner för att hjälpa vännen och republikanen mitt Romney till vita huset. Nu lyckades det som bekant inte, men diskussionen om Wall Streets makt och hur finanskraschen har blottat politikernas maktlöshet har levt vidare. Ja, hela vårt ekonomiska system har ifrågasatts under de gångna årens kris. Är tillväxt verkligen det enda målet? Blir vi lyckligare av att bli ännu rikare? –var frågor som diskuterades i programmet tillväxt och konsumtion i mars– –och som var aktuella i Japan som länge levt med ofrivillig nolltillväxt– –medan statsskulden har vuxit desto mer. Christian Åström besökte staden Fujino– –där människor försöker skapa en alternativ livsstil. Jag snöar i Tokyo kan en timme ut Så här i Fujino–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 Är det, det här som är alternativet, tänker jag? Och hidro en läser mina tankar när jag säger att detta är Japan. Evan exemple att bli det elektricitet. Så so, rather than just blipend om en elektrisk kampan och not nåing var det kom och det kreat.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 och där återvänder Christian Åström med tåget till Tokyo. Det här var ett utsnitt ur ett längre reportage som Japan vars ekonomi har stått och stampat i ett par decennier. Och det finns de som hävdar att Japan är världens första välutvecklade ekonomi som växlat in på ett nytt spår. Ett permanent nolltillväxtsamhälle. Men många andra ser snarare hur Japan med sin växande statsskuld bara skjuter upp en oundviklig katastrof. Ja, pengar och pengars makt över politiken har varit ett återkommande tema under det gångna året i konflikt. Det blev tydligt när min kollega Ivar Ekman och jag inför dagens program rotade runt i vårt arkiv. Men det är inte det enda. Ivar, vad är det du har hittat? Jo, ett annat tema under året har, precis som du berättade tidigare, varit religion och politik. För vi lever på många sätt i Guds århundrade, som en intervjuperson som ni snart kommer få höra säger. Och från Aleppo till Abuja är man mitt inne i en mycket svår och ofta våldsam process i mötet mellan Gud och stat, mellan makt och tro– vår resa i den här världen började i augusti förra året i Stockholms förorten Flemingsberg. Så här lät i Flemingsbergen, förort i Stockholm, för några dagar sedan när jag gläntade på dörren till ett litet rödmålat gårdshus i skuggan av de enorma miljonprogramshusen. Det ni hör är kyrkan Christ Embassy som håller gudstjänst. I Flemingsberg är det en rätt liten församling, inte mer än 20 personer. Men i Christ Embassys hemland, Nigeria, räknas medlemmarna i miljoner. Och budskapet om frälsning och framgång lockar hela tiden fler och fler. Och Christ Embassy är inte ensamma. En våg av både kristen och muslimsk väckelse har sköljt över Afrika- och då inte minst Nigeria de senaste 15-20 åren. Men... Frågan är hur påverkar det här ett land som Nigeria som länge har präglats av svåra konflikter mellan olika folkgrupper, mellan landsändar och mellan just religioner? Och vilka intressen ligger bakom den religiösa och geografiska klyfta som nu verkar bli allt djupare? Konflikts Lotten kolin reste till Nigerias största stad Lagos. Det finns en sak som gör att Lagos oändliga bilköer går att uthärda Ring in radion Dygnet runt diskuteras korruption, otrohet, trafikregler och politik Lyssnare ringer in och bollar åsikter med de ofta partiska programledarna Ämnet för Dan är tiggare, som just förbjudits på Lagos gator. Do most people think that they're from the north? They know, not that they think. If I say no, Dan, I know. <laughs> so it's not a matter of people thinking, it's what people know. Hello, sir. Min chaufför, Maijo Adebola, skrattar till när fjärde lyssnaren i rad ringer in och säger att alla tiggare ju ändå är från norra delen av Nigeria och borde skickas tillbaka dit. De där uppe är terrorister, islamister, talibaner, förklarar Maijo. De har inget här nere i söder att göra. är like the Taliban's. The terrorist. Yeah, the Boko Haram's. Not because I'm not from there, but that's what it is that's the truth. De yeah, just this extremist. Extremist. De är som Boko Haram dödar i religionens namn, säger Majua, och syftar på den radikala islamistiska sekt som de senaste två åren utfört en rad terrordåd i norra Nigeria. Nästan varje söndag nu sprängs en kyrka i luften upp i norr, säger Majua. Every Sunday now, a church must be blown up in the land. Every Sunday, every Sunday. Så låter det idag i Nigeria. Den ganska flytande geografiska uppdelningen mellan kristna i söder och muslimer i norr har alltid funnits där. Men den senaste tiden har den förvandlats till en knivskarp politisk skiljelinje. Boko Harams allt blodigare terrorattentat har delat landet i två och allt fler, såväl vanliga nigerianer som analytiker, pratar om att Nigeria faktiskt kan vara på väg att splittras. Ja, så lät det när Lotten Kolin var i Lagos i södra Nigeria. Men hur lät det då i norr? Den norra delen var ju tidigare den rikare landsändan, men nu är rollerna de omvända, mycket tack vare oljan som finns i söder. När Lotten besökte en numera nedlagd textilfabrik i norra Nigerias största stad Kano och intervjuade fabriksägaren Saido Adohama, så gav han en helt annan bild av religionens roll i den nigerianska konflikten. En roll som underordnad ekonomi och politik. Den norra ekonomin var den som branns den oljeekonomin. Den som the skolorna, the, the, the, the, the, the hospitals. But Nu vill södra Nigeria frigöra sig och de försöker övertala omvärlden att det är det bästa. Använder Boko Haram som ursäkt. Skriver att vi är muslimska extremister. Okay. Läs tidningarna så får du se, säger Saido och visar in mig i en gammal sal med dammiga vävmaskiner. Det handlar ju inte om att galna muslimer står mot galna kristna. Det är bara en sorts järntvätt, ett sätt som krafter i omvärlden använder för att så splitt mellan oss nigerianer, säger Saidu. Kanske det starkaste sättet av alla. It's just something else people are, are, are, are being uh, brainwashed with. It's not a question of crazy Muslims or crazy, or crazy Christian. Today they say it, but it's not really not. They are only making it by force that it must be religious. And it is always religion that people don't compromise. They have tried tribal. They have tried economy. They have tried so many things. All did not cause Nigeria to disintegrate. Now they are saying religion. De har försökt splittra Nigeria med stampolitik, med ekonomi, men inget har lyckats. Nu försöker de med religion, så alltså textilfabrikören Saido Adohama i norra Nigeria, i Lotten Collins reportage från augusti förra året. I samma program vänder vi också blickarna mot Sudan, ett land som faktiskt har splittrats efter religiösa linjer. Några som spelat en stor roll i den processen är amerikanska evangelister och de är fortfarande inblandade i den numera pyrande konflikten mellan det stympade, helt muslimskt dominerade Sudan och den nya kristedominerade staten Sydsudan. Det blev Daniela markvart Varsen när hon tittade närmare på situationen där. It's Andy Parks live from the Washington Times on 7:30 a.m. 102.9 FM WTNT. My next guest is Reverend Franklin Graham. President. Franklin Graham is son till den legendariske predikanten Billy Graham som lockade miljoner entusiastiska anhängare till sina passionerade predikningar också i Afrika. Billy Grahams kristna affärsimperium drivs nu vidare av sonen och omfattar bland annat hjälporganisationen Samaritan's Purse med verksamhet i ett hundratal länder. I Sydsudan är de en av de största biståndsorganisationerna. Inbjuden av radioprataren Andy Parks på konservativa Washington Times förklarar Franklin Graham varför det är nödvändigt att bomba sudanesiska flygfält. And I believe the only way that we can get food into this area is we need a massive airlift, and the only way we can do it is with those Sudanese bombers grounded. And I'm not talking about killing anybody, and I'm talking about dropping bombs on their runways, punching holes in their concrete. You've got to show some strength. You've got to show some resolve. Take out his runways. Sudans diktator Omar al-Bashir förstår bara maktspråk. Bomba sönder hans flygfält så att han inte kan använda stridsflyget– –för att attackera sin egen befolkning. Det var Franklin Grahams uppmaning till president Obama– –efter ett besök i området där strider fortfarande pågår– –ett år efter att Sydsudan har fått sin självständighet– –och hundratusentals människor har drivits på flykt. Jag ringde upp organisationen Samaritans Purse i delstaten North Carolina– Franklin Graham fanns inte tillgänglig för en intervju men vice ordföranden Ken Isaacs förklarade varför han inte såg något kontroversiellt i kravet på ett amerikanskt militärt ingripande. Franklin's call was not for the taking of life. He did not call for a military invasion or anything like that. I don't see a conflict in calling for the destruction of airstrips. Det handlar inte om någon invasion eller att ta livet av människor, förklarade Ken Isaacs– –som inte heller ansåg att en militärinsats skulle strida mot organisationens kristna värderingar. Samaritans Purse har varit en av de mest aktiva kristna organisationerna på plats i inbördeskriget Sudan sedan 1997. Så jag frågar Ken Isaacs vad de har åstadkommit där. Achievements are hard to find in Stan because of the uniqueness of its complexity, but uh, some of the things that we have accomplished is, uh, well, I think probably the largest one in number might be that we rebuilt 500 churches, Christian churches, that were destroyed during the fighting. Det är svårt att tala om resultat i en så komplicerad konflikt understryker Ken Isaacs, men ett synligt och omfattande verk är de 500 kyrkor som organisationen har återuppbyggt, berättar han och lägger snabbt till hundratals brunnar, utbildningar och flyktingläger som har kommit till med deras hjälp. Att kristna evangelister har lyckats driva opinion och påverka USAs agerande i Sudan har stärkt dessa grupper och deras vilja att engagera sig mer på andra håll, hävdar Alan Hertzky. Och framförallt är det ett uttryck för att religion har kommit att bli en dominerande faktor i världspolitiken. Religion is a major driving force in global politics today. It's a driving force in identity, it's a driving force in global religious networks are some of the most robust. So in a sense to use the, the title of a of a new book, uh it is God's century, meaning that that this is a century in which religious dynamics and divisions and mobilization will be at the center of many international conflict. Sist här hörde vi Alan Hurtsky, professor i statsvetenskap på Oklahoma universitetet som sa att vi lever i Guds sekel. Religiösa drivkrafter och motsättningar kommer prägla många internationella konflikter framöver. Och det gäller inte minst i Mellanöstern där religion ju blivit en helt central fråga i de arabiska upprorens kölvatten något som vi återkommer till flera gånger under året. I synnerhet den sekterism som mer och mer hamnat i fokus i inbördeskriget Syrien där Assads alavit dominerade regim med stöd av shiitiska Iran står mot den sunni-dominerade oppositionen. Till vårt program Syrien i spillror från september förra året intervjuade Kajsa Boglind kännen Joshua Landis som menar att Syrien håller på att falla samman efter sekteristiska linjer. Det vi ser i Syrien nu, menar Joshua Landis är det sista kapitlet i en historisk process som började för snart hundra år sedan när britter och fransmän delade upp Mellanöstern och placerade allierade minoriteter som alla vita, vid makten. The ability of the Alawites 12% of the country to rule over the Sunnis is over. Um, going to come in its place is hard to tell, but that will be in a sense the end. Of this era. Det här innebär slutet för den postkoloniala epoken i Mellanöstern, säger Joshua Landis. Idag känner många syrier en starkare lojalitet med sin etniska och religiösa grupp än till varandra som landsmän. Och frågan är vad det då är som ska hålla samman landet den dag som president Bashar al-Assads järngrepp väl släpper. vi vet inte Vi har en situation. Och även om en omvandling av Mellanösterns i många fall onaturligt konstruerade stater kanske är oundviklig så är det en extremt smärtsam process man i så fall har framför sig varnar Joshua Landis och påminner om vad det kostade Europa att skapa de nationer vi har idag. That process that sort of 30 years war that Europe went through from 1914 to 1945 sorting out i Centraleuropa tog det 30 år, två världskrig och extrem brutalitet för att få fram de moderna nationalstaternas gränser. En skrämmande analogi som syrien en Joshua Landis använde för att beskriva de religiöst präglade konflikter som pågår i Mellanöstern idag. Men... Vad i mötet mellan religion och politik är äkta religiösa känslor? Och vad är cyniskt manipulerande maktpolitik? Den frågan fick vi i anledning att ställa i samband med stormen kring Mohammed-filmen. Även det i september förra året. För de av er som glömt den så var filmen en rätt hopplös antimuslimsk provokation som under några korta dagar verkade leda till en våg av vrede i den muslimska världen med bland annat attacker mot USAs ambassader i Tunisien och Yemen. Men var vreden verkligen så genuin? Det fanns gott om anledningar att ställa den frågan vilket vi gjorde i programmet islamisk ilska eller religiösa rökridåer. Bland annat så frågade vi en trio aktivister från Mellanöstern som jag fick chansen att intervjua i en studio här i Radiohuset. Jag började med att fråga om det som nått våra tv-apparater här i Sverige, det som kallades muslimsk vrede tyckte de att den bilden var missvisande. Jag började med att vända mig till Ahmed Nimer från Västbanken. So it's more than just a bunch of people just angry Muslims went to protest against a video I'm sure they didn't watch. The whole thing is also how the hell they reached the US embassy. It's like for example the US embassy in Jordan. I think there is enough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 det är lätt att manipulera folk med religion. Och de religiösa extremister som ni hör så ofta om här i väst, de är ofta en politisk skapelse. Det sa Afef Abrogi, politisk aktivist från Tunisien som jag intervjuade i september förra året. En annan, äldre men lika religiöst präglad konflikt i Mellanöstern är ju den som rör Israel. Men när man gick till val i Israel i januari i år, ett val som vi på konflikt bevakade på plats i programmet Kampen om Israels själ- så var det inte så mycket konflikten med palestinierna som dominerade samtalen och debatterna utan mer en intern konflikt mellan judar och mellan olika syn på vilken roll religionen egentligen ska ha i den judiska staten. Cecilia Uden och Sharon Joma berättade då om den kampen och gjorde det genom att åka buss i Jerusalem, nämligen 56an, från det ultraortodoxa området med Charim. Nu är vi här på buss nummer 56, men hur vet man var man får sitta någonstans? Jag antar att det står ingenstans, men det verkar som om herrarna sätter sig fram. Det är bara en... absolut längst bak sitter en kvinna. En ung tjej. Vi går dit och pratar med henne. Hon satt på autobuss på 2 batouraim. här hon undrar om vi har åkt en sån här buss i värsta rusningstrafiken. För då står vi som packade sardiner här, säger hon, och då känns det ju mycket bättre att vi får stå tillsammans med kvinnorna och inte stå och trängas med en massa män. Ja, vi åker nu alltså på en så kallad mehadrimbuss för ultraortodoxa och här ska man eh, vara sedligt klädd. Det är vi också idag, du och jag ja. Sharon. Med, jag har lång, eh, långbyxor och klänning och du har en jättelång kjol på det. Man ska ha kläder som täcker eh, armar och ben. Ingen musik får spelas här och ingen reklam får heller finnas på bussen. Och de flesta här verkar tycka att det här är helt i sin ordning. Att kvinnorna får sitta längst bak eh, och männen längst fram. Det verkar inte vara någon som känner sig som Rosa Parks i USA- den svarta kvinnan som vägrade sätta sig längst bak i bussen. Här sitter en kvinna. Vi, vi frågar henne vad hon tycker. läraren lärarinnan Zahava Jäger, som hon heter, hon säger att gifta män ska inte titta på kvinnor. Zahava sitter ungefär i mitten av bussen och menar att männens begär, deras drifter är för starka. Och de kvinnorna här hjälper männen att inte titta på kvinnor genom att sätta sig bakom dem. Det är inte så komplicerat, säger hon. Nej, och så berättar hon att eh, ibland när hon ser sin man ute på gatan till exempel eh, så tittar han ner för att inte titta på några kvinnor. Så då får hon gå fram till honom och ropa, hallå herr Jäger! Så att han förstår att det är hon, alltså hans egen fru. För drygt ett år sedan så var det faktiskt en ung kvinna som hette Tanja Rosenbild- som tog bussen från sin hemstad som hit till Jerusalem- och hon hade ingen aning om vad som väntade henne. Att just den här bussresan som hon tog skulle vara startskottet för en hetsig debatt om just sekulära och religiösa här i Israel. För bussen som hon satte sig på var just en sån här mehadrinbuss, en segregerad buss. Och Tanja, hon satte sig på sin favoritplats bakom busschauffören längst fram. Och när ortodoxa män klippte på och sa åt henne att flytta sig längst bak i bussen- så vägrade Tanja och det blev ett himla liv på bussen. Busschauffören kallade till slut på polis. Men eh, det här var ju en historia som många liknade just vid Rosa Parks i USA. Eh, och då visade det sig att hon hade lagen på sin sida. Precis, för att lagen säger nämligen att det är förbjudet att tvinga kvinnor och män att säga på varandra. Det ska vara en frivillig uppdelning. Och det visste Tanja så hon satt kvar där. Och stämningen började bli riktigt hetsig ombord på den här ultraortodoxa bussen. Vad hände då? Fick hon sitta kvar eller gå av? Nej, hon satt kvar. Bussen blev försenad. men körde iväg. Och folk var oroliga och arga. Och sen blev det här en jättestor politisk fråga för premiärminister Bibi Netanyahu tog upp det här på sitt kabinettmöte, sitt regeringsmöte. Och oppositionsledaren sitt Limning hon ringde hem till den här Tanja och, och sa att hon hade varit så modig. Och det här blev då startskottet för den här debatten om klyftan just mellan det sekulära Israel och det religiösa. Som ju mycket också handlar om värnplikten. Att de religiösa inte behöver göra värnplikt här i Israel. Och den är tre år för killar och ett år för tjejer. Så, det är... så att de här männen, de unga männen i svarta rockar och svarta hattar- som vi ser här nu längst fram i bussen, de gör inte lumpen. Och det är en kontroversiell fråga i Israel. Men inte bara det, utan det är också det att de går i religiösa skolor- där de får lära sig fel saker menar Dan Ben David, som är chef för en tankesmedia Taub center här i Jerusalem. De här unga människorna är inte utrustade för den moderna världen, sa han till oss. Så so do the math, they're already half the children. They're receiving an education below third world, how are they to be able to possibly sustain a first world country? Det är bara att räkna, säger Dan Ben David. Hälften av alla barn går i religiösa skolor idag och de undantas från kärnämnena. Och Israel som ligger i framkant när det gäller innovationer, vetenskap, högteknologi kommer inte att kunna försvara sin plats om ingen ändrar på det här, säger Dan Ben David. Vi står inför ett avgörande val mellan den moderna världen och den bakåtsträvande världen, säger Dan Ben David. We have everything going for us. We have a you know, super high-tech sector, medicine, we're, we're cutting edge. Men the andra hand vi have this andra Israel, you know, and this other Israel is huge and its share of the total is growing. And and another Israel is is an Israel that doesn't have either the tools or the conditions to work in a modern economy. Ja, nu har vår buss nummer 56 stannat utanför ett shoppingcenter och en liten lekpark i Ramat Shmuel, och här leker små religiösa flickor och pojkar. Och det här är en kulle som är en förort till Jerusalem, men som också ligger på ockuperad mark på Västbanken. Men det är en helt annan historia. Och till den historien, och flera av de andra händelser vi idag har blickat tillbaka på- lär vi återkomma i konflikt framöver. Det var Cecilia Uden och Sharon Joma som tog oss med på en tur med buss 56 i Jerusalem och dess omgivningar. Och med den färden avslutar vi dagens och säsongens konflikt. Vi gör nu ett uppehåll fram till den 24 augusti då vi är tillbaka med våra ordinarie sändningar. Men också under sommaren kan ni höra konflikt i olika former. I slutet av juli inleder vi vår sommarserie i år med ett urval reportage signerade Lotten Collin och de kan ni höra fredagar efter programmet Sommar med starten 26 juli. Och som vanligt har ni alltid tillgång till alla våra sändningar på webben. Där kan ni lyssna direkt eller ladda ner såväl ordinarie program som vårt extra material med många intressanta intervjuer i originalversion adressen är svarsradio.se. våra röster kommer ni i sommar att få höra från lite olika håll i världen och i flera av radions program. Min kollega Kajsa Boglin som ni nog har hört är redan på plats i Kairo där hon under några veckor ersätter vår ordinarie korrespondent Cecilia Uden. Och mig kommer ni att få höra från Berlin där jag ser fram emot en spännande sommar med uppladdning inför höstens förbundsdagsval och mycket annat. Men till hösten hörs vi alla igen här i Konflikt och ni är varmt välkomna att höra av er med tips och idéer om sånt ni tycker att vi borde ta upp i nästa konfliktsäsong. Redaktionen når ni med e-post till konfliktsnabela.sr.se eller vanlig post Konflikt Sveriges Radio 105 10 Stockholm. Med det önskar vi en riktigt skön sommar och på återhörande i höst. Ivar Ekman som var dagens producent. Linus Jorenbo, tekniker. Och jag som heter Daniela Markvart.